Знав, що цього не треба чекати. Підводився незграбно, невміло аж стало його жалко. Відставляв далеко вбік свою дерев'янку, намагався витримати погляд імператора й легко витримав би його, аби не було тут одієї ясноволосої, з диявольською силою і чарами. Генріх відірвав одну руку від меча. Коротко показав баронові під стіл. Заубуш, ні слова не кажучи, поліз під стіл. Рицарів мить протверезілі, зі страхом спостерігали те, що відбувалося. Всемогутнього заубуша заганяли під стіл, як пса. Хто б це Хто б у це міг повірити? «Кто може передбачити наслідки пониження цього страшного чоловіка? Невже оця тоненька Руська має таку зухвалість і таку силу?» Адельгейда помагала баронові. нахилилася над ним, притримувала його дерев'янку. Він стихалаєвся, не хотів нічиєї помочі. Готовий був провалитися крізь кам'яні плити, Вмерти отут під столом серед псів, але від нього ж дали не смерті. Ганьба не кінчалася самим залізанням під стіл, усі це знали, знав і за обуш. Задихаючись, от ненависті, іде в праксії до імператора. Він хапливо прокричав, збрехав як пес, а тоді тричі гавкнув по собачому. Вилазив із під столу червоний, весь спітнілий, Скриготав зубами. Імператор підсунув йому кубок з вином липий. Заупуш зачепив кубок, перевернув, вино розлилося червоне, як кров. Усі здригнулися від лихого передчуття. Пролється чиясь кров, або й ще гірше. Літопис Цитата Історик або ж намагається дослідити істину судіяного і таким чином розпалює ненависть до себе багатьох, або бажаючи уникнути невдоволення, замовчує цілий ряд подій. Але це вже порок, бо намагатися обійти істину і мати намір приховати її визнається противним обов'язкам історика. Однак досліджувати діяння – не викривляючи їх і не відступаючи від правил істини, означає найчастіше викликати обурення, як то висловлено. Друзів догідливість, а істина ворогів родить. Коли ж хто, лестячи чи іншому, безсоромно підмішує до того, що сталося насправді брехню, то подібний вчинок вважається до того принизливим, що такий історик – не повинен допускатися в середовище письменників Затаювати істину діянь недозволено і противно обов'язкам письменника Тим більше грішно плямувати істину брехнею А брехливо передавати легковірним нащадкам Є одна і навіть жахливіша небезпека Якої слід уникати щасили тим, хто пише історію вони зобов'язані не допускати, щоб сухість мови і бідність змісту принизили гідність діянь. Слово повинне відповідати ділові, про яке мовиться, і мова письменника не повинна відставати від возвишеності предмета. Вільгельм Тірський. Беллі Сакріхісторія. 1185 рік. Імператриця. Не можна сказати, що вона була стурбована незвичайною новиною. Треба вжити слово «приголомшена», не про жінку, будь сказано. Станеш імператрицею, ощасливиш світ. Ощасливиш себе чи світ? Думаючи про світ, думаєш про себе. В ній прокинулася жінка, яка знає про свою вроду, вважає, що тільки вона обдарована найвищими чеснотами, Лише вона гідна зайняти найвище становище. Генріх, імператор за походженням, народився імператором і ніякої заслуги всім. Простий випадок. Вона ж стане вища за всіх жінок завдяки самій собі, бо така вона є, а ліпшої за неї немає на всій землі. Все, що тобі судилося, живе в тобі несвідомо. Ще недавно думала про те, що не завжди вдається безкарно бути донькою великого князя. І ось усе змінилося. Вона стане імператрицею. І відбере в Генріха якусь там долю германської грубості, придавши йому навзамін руську лагідність. Щасливий світ, ощасливий ць. Імператор поїхав і приїхав. Повернувся до Квельдінбурга коли в горах запанувала весна, коли природа встановила довкола своє зелене царство, над яким не владні ніякі королі і імператори. В Євпраксії хотілося в гори, хоч перед тим ніколи не любила їх, були і чужі, і непривітні. Виїздили з Кведлінбурга в пишноті і веселищах, білі коні, золоті імператорські стяги, рицарів в панцирах, Двірські дами в чорно-червоних шатах, білі плюмажі, багряний одягів праксії, біло-золотий, помолоділий імператор. Виривалися з вузьких поплутаних вуличок Кведлінбурга, пролітали через села, розлякуючи їх лашню, псів, корей, врізалися в гори, розсипалися на всі біч, щоб згодом зібратися на поклик Ловецьких рогів імператор усамітнювався з впраксією. Він гнав коней далі, і далі. Йому завжди хотілося вище вгору до вершин, може, й туди.